Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till kvällens avsnitt av Spoilervarning! Hallå, hallå! Hallå, min han. Direkt sänt från ett badrum nära dig. Ett badrum? Mhm. Mm ett badrum. <skratt> Okej, okay. uh, mm, ja. Visst, varför för det? Ja, jag tänkte att det var passande. Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle kanske fortsätta på det här lite patriotiska temat som vi, vi, vi sa förtjänstfullt inledde med redan förra veckans fredag, min och, och det visade sig ju vara måttligt omtyckt. Vilket är jätteomtyckt för oss. Ja, måttligt eller omåttligt? <laughs> ja, det, jo, där omtvistade tvistade lär. Ja visst, äh. no, men fosterländskt så det förslår. Mm. Uh, och om ni då vill skicka feedback eller höra av oss till oss på toaletten med diverse uh, toaletthumor så kan ni ju göra det som vanligt i triggerwarning.gmail.com mm. Och om ni vill visa hur mycket ni tycker om oss på Twitter så hittas vi där under namnet triggarvarning 1. Mm -mm. och äh, ja kommer jag ihåg ett annars kommer det i anna hon är väl ryss eller någonting. så att och på Facebook. Sen och då och sen vi och då och då och då och då och då och då och då och Uh, mm -hmm. ja, ja, precis, jag har inte det jag sagt en in varning var. men <klar> kanske jag har drabbats av någon uh, icke-fost eller en slang mm. men triggar varning jag i alla fall med ett vanligt enkelt det är, herregud mm. som precis. programmet heter men nu är det ju spoiler-warning ni till spoiler-warning spoiler-warning att gmail.com så händer ingenting kanske så mm. Kanske så startar vi krig med <laughs> ja. Ryssland igen. Jatko, jatko såtta. Eller någonting. Vilket är ju <laughs> ja, otroligt smidigt Åsnebrygga rinnas på vad vi ska diskutera idag. Mm, precis. Okänd soldat. Anno 2017. Min sann. Precis. Akko Lohimies. Version. Ja. En version för den moderna publiken. Ja. ja. Precis. ska Tyckte om den här filmen, Nikolaj? No. Uh, vad va, va ska jag säga? Alltså det, det, var, det var inte en film som jag ångrar att jag såg. Det, mm. det, var, det, det var det det var det inte. Vad den nu liksom filmen evenemanget för det här året nej det inte, inte alls mm, men, jag tror men att, som sagt mm. ja uh, jag, jag tänker bara framhålla att det är väl nu den film som har dragit in mest pengar i Finland i år uh, med ju mm. ett sånt litet inlägg att no det kanske inte är så, så konstigt heller eftersom man visar den typ dygnet runt liksom och mm. hur många föreställningar som helst Ja, att Jag trodde ju, eftersom jag, jag såg den först för eh, en knapp vecka sen att. Mm. Och då hade den ju ändå varit ute en, en tid. Den kom ju ja, ut. Slut av, mm, ja, ja, av. Oktober. Ja. Ja, slut av oktober. 27 oktober. Mm. Ja, precis. Uh, jag började den för sig i november, men det är ju ingen sens. Uh, att, jo, i oktober, så jag tänkte ju nu måste ju största delen ha sett den. Men mm -hmm. jag var ju då och såg den med min uh, flickvän för en dryg helg sedan. Ja. Uh, och jag ångrar det kanske av den anledningen att det var den första typ datekvällen vi har haft sen Ja, på ett år kanske. Mm -hmm. Sist var vi och såg på eh äh, den showen i Vasa. <laughs> vilken, <laughs> vilken helt annan historia. Um, men men sen, mm -hmm. så så får vi får chansen. Ja, det, det, det, det, det är nog det är sant alltså föreställande tackar. Ja. Det hoppas jag. Och, mm. äh, men i alla fall så har vi vad jag så på den här också. Mm -hmm. ja och det var ju eh, nu hör jag dessutom att någon skriker i det andra rummet så jag tror att den här familjemedlemmen som är inte med nu vill göra sin vilja hörd yes. eh, shut up, that is making money um, <laughs> ja om internet jo, nej, men jag, jag tror det var väl lite där att vi kommer väl säkerligen att gå in i med detalj men på ytan så um, Ja, att det var en kompetent film, och för att dra mm. paralleller till och AI för föreställningen <laughs> men alltså på, vissa, på vissa plan var man, är man väldigt stolt. Jag tycker att det var trevligt att Finland har kommit hit, men på andra planer är det att, ja att nu sitter jag här på en över tre timmar lång ännu, jävla, än, ännu en satans finsk film om fortsättningskriget. Satan i gatan, fuck mm. me sideways. Det var annars mm. inte. Jag kände när jag såg den showen. Men <laughs> no, ja. Uh, varför... mm. Jag vet inte, varför de kom in här? Um, men ja, för att det är patriotiskt. Ja, ja jag antar att det är väl det nästan man tänker på när man tänker på finska så är det <laughs> Nej, men, ja, men det är just det här att uh, det var en. Det var en det var en bra film att liksom, mm. det var en kompetent film det skulle vara en modern film skulle du sätta till så här heroiska trumpet, solon och bravado skulle du kanske ha en amerikansk krigsfilm men, mm. uh, men det här var ju kanske en mer ärlig film vi kommer säkert in på det mer sen men samtidigt så fanns det många grejer där att man tänkte att oh, det är lite babies first whatever the mm. hell att okay. det, ja, men liksom utan några paralleller alls. Så att vi inte får någon mer klagobräd. Att de Men är så mycket annat finländskt. Då. Att man tänker som att. Mm, det är bra första steg. Men. Kanske vi har lite. Ja. Att gå än. Men. Uh, jag vet inte. Ska man, ska man börja ordentligt från början. Och göra en liten kommentar. Rän sådär historiskt. Om. Uh, för, ja, men det här är ju första gången som och tjän soldat sätts i filmformat. Nej, nej det är det ju inte. Det är ju inte uh, två nej. gånger tidigare än faktiskt. Uh, ja. Att... ja. jag tror har du läst Väinö Linna? Alltså någonting överhuvudtaget av Väinö Linna? No, Sami. Hur länge har vi gjort de här? Vad är det svar? Du, du väntar dig när du fråställer en sån här fråga av mig. Mm, Kopp uh, Jag inte vet det. Uh, nå no, liksom om det är någonting som överraskar mig mer att du knappt läskunnit så är väl det faktum att du kan producera sammanhängande meningar. Nå no, men okej. Okay, oh, oh, oh, oh, det är också på kort. Jo, no, men okej, okay, no, jag utgår från att du inte har läst det Är det så, Nikolaj? Det stämmer. Okej, okay, nå no, men cool. Um, no, men, Uh, är du möjligen någonting annat han har skrivit utan otjänd soldat? Faktiskt nej. Det, jag måste säga att det, det är nog det enda jag har hört ja, men. just med koppling till. Jag har aldrig hört talas om under på Täla påhjantäden alla. Ah. Okej, okay. jag har ju hört om det men inte, inte Som med koppling till hans namn faktiskt. Nope. Okej, okay. no, men min mening här var ju inte nu att, att sätta Nikolaj på skam för att han inte är en litterär men Okej, något lite Visst, kanske. Det. Uh, men jag tycker att för att diskutera den här filmen uh, och kanske är så konsekvent av den här boken som den är baserad på uh, mm -hmm. så måste man kanske lite förstå författaren nu är ju jag ingen stor Weinelinnas expert, jag har läst den. Jag har någon gång i tiden spelat, jag vet till så att jag har spelat några år i Under Polkärnan som Pjass. Så, mm -hmm. så att det har ju, Weinelinnas verk har ju haft en stor genomslagskraft för den finska litteraturen. Och det har du gett upp poti. Uh, en hel del protester och en hel del aggression men främst så var det ju kanske det att Werner Linna var ju kanske på något vis folkets röst att det var ju uh, kanske därför som den här um, boken resonerade så väl med folk inte bara i Finland utan även annars det för att det var <coughs> på något vis kanske folkets version att så här var krig, det fanns inte så mycket heroiskt mm. eller som så slaget där medan innan ja. Värmelinna så hade ju krig liksom i alla fall på Finlands håll kanske med just framställd som något väldigt heroiskt och ärevördigt och någonting som gloriöst och vackert medan mm. den här boken gjorde kanske lite skittigt, lite äkta, lite att ja, men, så här var de vanliga personerna och öderna som ja. som här och um, det finns ju den här den här uh, uh, vad heter det maskinjävär, som fanns, det här mm -hmm. kompaniet som portraterades här, så det var ju uh, till viss del baserat på Linnas eget ja, Precis. för han var ju med i det här kriget um, mm. så um, ja, så det är väl på sätt och vis lite som tolken att, att du har en krigsroman Mer eller mindre av en person som faktiskt upplevt kriget. Men till kinnar från tolken så, så han skrev han nödvändigtvis om uh, att vara i som. Men, men Linna var faktiskt med om just det här kriget han skriver om. Så därför så mm. det där är kanske inte så konstigt. Det, det känns mer äkta. Ja. Så, mm. inte, jag inte, tycker inte att jag har så mycket mer att säga om Werner och Linna där. Mm. Men, men vi kan ju ta en sån grej Till exempel jag är ju en Sån smutsig finländer Att jag har ju aldrig gjort militärtjänst För att För att det första Eller jag är ju född i Vasa Och sen de, f, äh, Sen så flyttar vi Till Umeå äh, Som är ju riktigt på Svenska gränsen mot Vasa äh, mm -hmm. För det är som nu då Inte har riktigt den här nordiska geografin På koll Um, förra vi bodde när jag var jätteliten så bodde vi där typ ett, ett år och ett halvt och sen flyttade vi tillbaka uh, med följden ja. att jag antar att jag har i hela mitt liv haft ett dubbelmedborgarskap för jag, jag är tekniskt sett svensk medborgare men jag alltid betalar skatt och får annat från Finland men det visar ja. sig ha den följden att sen när jag gick på gymnasiet och alla började få de här att jag är armén mm. så fick jag ingenting ja. Just men so. jag var ju inte så dum att jag liksom anmälde mig frivilligt. och tänkte, men sure, jag tar ett år tidigare att studera då. Och spännande är de värsta året av mitt liv att studera it på engelska i Vasa. What a thrill. Um, <laughs> men den är en, mm -hmm. en lång och onödig anekdot för någon annan gång. Um, men jag tänker sånt säger för att ge dig tillbaka lite kraft nu i den här debatten. För första gången någonsin kanske. Um, att jag har ju inte gjort militärtjänst men det har ju du mm. ja. så tycker du när du såg den här filmen att det var någonting som svädd till i ditt fosterländska hjärta, kände du som att det där skulle kunna vara du om det var 70 år tidigare mm. inte vet jag något. jag funderar just på det där, vad är någon av dem där som kände extra, extra vad skulle jag säga sympati för någon av de här de här mm. och, och jag alltså den jag kanske funderar lite mer kring som var den här alltså karaktären hjetanen som spelades av akuhirviniemi vilken var den då då no, det var han som blev uh, blind när han mm. försökte hjälpa en av de här Oj, ja, och i då när uh, ambulansen besköts på vägen mm. mot fältshuset antar jag mm. så ja, det var kanske några öga för krig ja precis <laughs> gal humor ja, ja. Men, ja. Precis. Så det var det var någonting ja. i, i den karaktären liksom slut Som jag som kanske rörde mig en aning. No, jag tycker nog att för det mesta rörde det ganska blind genom livet då också. Ja, no, alltså. No, det är ju sant. Ja. Jo. Fumlar runt på alla felställen. Exakt. Uh, mm. no, men, uh, jag tänk, till exempel här så kommer vi in på en av de största, eh, kriti en av de största kritiken som jag har mot den här filmen. Okej. Okay. Mm. Det, ju, det har ju förstås lite Med min egen Jag vet inte hur länge du har tala om det, Kanske 30 sekunder Men du gjorde inte så mycket mm. bra av den Så jag, jag tar, jag tar rakt igen <laughs> mm. uh, so. När du ska få tala om att vara militär i fin, Jag vill provocera fram någonting Men, uh, men Alltså jag, jag ser inte så mycket finsk media mm. För att Den är ganska Crap Um, mm -hmm. att vara patriotisk. <laughs> men, men, jag, jag är väl med patriotisk om jag lyfter fram någonting som är bra att mm. det finns ju nog mycket finländskt som är bra uh, men det finns nej, så mycket mer finländskt som är helt jävla onödigt och dåligt Nej, är du och, patriotisk så ska du blint uh, tycka om allt ja, som produceras som där man inte finska Okej. Det är svenska för den och, delen. Nej. Vi talar tala om Ja, så är vi här igen. Um, de är, ja, är, okay, är finlandssvenska så därför är de bra. Nej vänta, vi bor i Finland och allt svenskt är av under. Fuck de där jävla homorna. Um, ja men vi är här igen för att, för att, liksom, att allting, allting som är svenskt är ju dåligt, eller hur? Och allting som är finsk är superbra nice. Men vitt och nästan alla våra riktigt kända namn inom litteraturen. Munda Tarnof, Kors, Weiner, Linnaha. Så har ju varit typ finlandssvensk. Så att fuck you liksom, och din jävla mm. xenofobi. Um, mm. ja. ja, men never mind. Ja. Men, men det som jag tänkte säga var att jag konsumerar ja. inte så mycket finsk media. Mm av orsakar nu för att inte uppröra någon. Um, jag tror det är för komplicerad för min lätta, smak. <laughs> uh, mm -hmm. Men med följden att liksom jag känner inte igen typ, alla de här skådespelarna. Precis. Så att om, men om vi säger, okej, okay, inte kolla så mycket svensk, svensk media heller. För den är ganska crap, men, men liksom, jag säger i alla fall mer ska jag säga, svensk TV. Jag jag vet, jag vet vem fucking Johan Räborg är och så vidare, um, och att göra någonting utan Johan Räborg. Men, men att jag tror att om det ska vara en svensk cast som ska göra en liknande film så ska jag ändå kunna vara, oh yeah that guy, okej. Okay. Uh, yeah. Men jag har ingen sån grej här. Att... Ja, alltså, det, det stämmer men det där gällde för mig också nog, för jag, jag fick nu titta på den här listan över, över skådespelarna för mm. att komma fram till att vilken karaktär spelar Ako Hirvini är mm, vi precis inte, liksom, inte... Mm. Mm. Uh, och jag menar vi för, jag, jag gick ju dit då uh, med min flickvän som jag tror jag mm -hmm. nämnde typ tredje eller fjärde gången i den här den, kanske, kanske mm, jag vill jag är den är så stolt över att du har en jo jo, men alltså det tar tid att blåsa upp henne varenda dag så att jag vill nu att folk ska med att veta att hon finns ja, men uh, hon så hade ju inte det här problemet därför att hon kände ju igen vissa av de här mm -hmm. personerna ja. men problemet jag hade genomgående den här filmen var att du hade typ Fem karaktärer som såg nästan exakt likadana ut. Precis. Och det, för de var smala och de var blonda och de hade liksom det där finska, liksom en vässla som rökar från liksom äh, grankulla. Äh, nej, där är ju svenskarna. Men vi säger någonstans nära Helsingfors som inte är grankulla. Oj, vittor, kommer ha ett brövn. de hade där en, en finsk liksom yngre medelålders man från Helsingfors right in mm. his early 30s right som röker mm. och som är liksom smutsblonda och superfinska och de har blågrå ögonen och att liksom, och ju längre filmen går och desto skittigare de blir. Så blir det som så mm. satans svårt att säga skillnad på dem. Då blir det som så där att ah, ja, då kommer den där. Men blev inte han just sprängd där 20 minuter. Ah, okay, då ja, okej. Vem var det då? Aha, mm. okay. och då ja, okej. Då kommer den där killen. Jag, men jag tror du, du får iväg när du blev skjuten. När du, du får mm. det andra komma. Nej, vitt, och du tog själv, okay. att mm. Det blir som så där hela tiden. Uh, ja. Plus att de hade, jag vet att den här filmen för är nu då mm -hmm. så skulle de så valde de att använda ljus bara det ljus som fanns när de filmade för att ja. äh, Lohemes hade väl kommit på då i en otrolig som så här, våg av avantgarde att tänk vad häftigt om jag vet inte skådarspälen skulle som gå in i sina roller och liksom leva som det var när det var krig och sova i som kaminuppvärmda stugor mm. och man är som, Ja, liksom någon har upptäckt method acting Tror jag <laughs> uh, Men anyway så, där, så därför då så kunde man ju Som inte använda som korrekt Som så här ljussättning då, shit. Så att Precis. Så det blev ju en väldigt mörk film Och jag reagerade som typ första minuterna På att vitt var det är svårt att säga ansiktet. Det är så fucking mörkt liksom, Ja liksom igen 2017 för, för sake, liksom, lyser upp ansiktena så vi vet vem som talar och gör ändå någon slags punkt lysning, så att man framhäver, det här kan man göra digitalt att man liksom sätter lite mer ljus som är digitalt på den som är i fokus eller talar och det blir mm. så lätt att känna igen och liksom ha koll på hur dialogen flyter men, ja kanske om 50 år till vi har väl just kommit till 70-tal vad gäller cinematografi Um, mm. men jag, jag, jag, jag kunde inte hänga med vem som var vem uh, och att eftersom alla jag menar du har ju liksom Koskela, vanhala Halalala, Balalala, Kralalala så du, det enda som mm. står ut är ju liksom de är rockade för han rockar yeah. I guess. Uh, <laughs> ja, exakt ja, och jag menar där har de väl satt Ero och då, som är väl antagligen den största skådespelaren då i den här filmen um, så Ja, men han känner man ju igen. Men sen var det ju som en massa andra. Och liksom, och jag frågar ju då, när, nu My girlfriend! Uh, Gjorde sig rolig då, över att jag inte kunde känna igenom då. Uh, när vi mm. gick hem då. Uh, och så sa jag då, men, jag antar att det är någon som är känd från något liksom relevant Liksom, här, musik, popprogram och sen resten, då, så mm. även folk som har varit med i moderna produktioner. Jag gissar någonting som jag aldrig har sett som de typna av papirinsankare. Mm. Sen fnissa ja. på det där koketta som bara finska flickor kan och sa att ja, så är det. Exakt. som, oh shit, what do I win? Mm. No, men jag, har inte, jag har inte rum för med liksom, Obvious Awards i mitt skåp så att jag antar jag går tomhämt den här gången för att ta på tissarna lite. Ah, okay. uh, no, men... Anyway. Mm. Jag kunde inte se vem det var. Jag kunde ja. inte hänga med. Så. Ja. Men, men, men, kunde man inte tänka sig att, ur, att det skulle fungera till filmens fördel för att i princip så skulle ju all, alla de här soldaterna som var ju i princip Uh, vad är det nu, expendable alltså ingen av dem var liksom ovärderlig jo, jo men alltså det jag minns från när jag läste den här boken var ju ändå att det som mm. var gripande var ju ändå de är att liksom, det gjorde ju ja, en point av att i princip nästan ingen av väl levd den här hissen, mm. liksom, den här boken ja. eller den här filmen då. men det är ju som att oh no, liksom inte hekki och som att nej men nej men heike dog. Heike lä vara. Jaha, okej. Okay. Ja men vad bra jag tyckte om okay. nu dog heike, ah, fuck. Mm. Så ja. det är ju så det är ju kanske det far ju lite där med var. eller det brukar vara den här kritiken som folk har när de har typ sett på säg, Lord of the Rings eller mm. The Hobbit eller vi ett här någonting. Att det då så man kunde ju följ med för det var gimli och pimli och himli och limli och dimli och asmot <laughs> alla heter bibidi bopedi boop. Och är det som att ja. man behöver typ hålla koll på typ en varje och en alv och en hobbit at any given time. För mm. det är ju som väldigt drivet hela grejen. Att de har, mm -hmm. Who cares, deras historia hur som att de älskar moret eller liksom att den här tycker riktigt om att städa eller någonting. Men här var det ju faktiskt, mm -hmm. det make sense för problemet var att de hade ju ofta så gjorde de ju som så här flashbacks. Uh, som man fick säga ja. då någon grej. Uh, som typ när den här uh, Kari och gift sig uh, i Helsingfors mm. och någonting så att uh, så, jag menar sådana karaktärer så lyckades man ju hålla lite bättre koll på även uh, om de dog typ fem minuter efter man såg dem där så mm. det kändes som att de använde inte ofta de här ska vi säga interkat-scenerna på ett bra sätt Därför att det var som, som att Aha, men nu så har vi just det här så jag antar att han just kommer och dör nu. Då. Oh, there he goes. No, men. Yeah. <skratt> um, <skratt> men sen, och så tänker man som att det no, inte skulle det alls ha varit svårt uh, att ta uh, den här. Uh, no, men, jag tror den är ett lätt då. Uh, no, men den här som. Var typ hela tiden och sköt ryssen i ryggen och sen blev skjut ja, och sen då källmord. Uh, ja. Det skulle alls varit svårt att säga att den inte katt i honom och skärde där. Uh, mm. Men jag antar att det var viktigt för Storin. Men, men ja. att jag menar, sådana här karaktärer minns man av det de gjorde, Men det var som så många av de här, just de här blonda typ Helsingforsmännen i uniform som var så svårt att separera för att men vet du, de var samma person. De var bara som skittiga soldater mm. som dog. Och jag antar nog att någon ska vara jättesmart. Och säga, men Sami, du är faktiskt okänd soldaten. Nu måste du säga att alla var expanderbara. Det var ett hemskt krig och ett onödigt krig och att de finska herremen förstod mm. bara inte att det finska fortsättningskriget inte saknade någon grund. Då. Men, som att, mm. men att igen, att de är, nästan de var där då, att har de bara ätit, mm. sålda att soldat eller någonting? Ja, precis. För jag menar, in, in, nu det, här, det här är inte en såpopera om typ uh, Koskel och Vanhala som bara vill bryta sig fri och starta ett bageri tillsammans, men liksom det känns bara som att om jag inte vet vem det är som talar så mm. kan jag inte sätta så mycket värde vid det som sägs känns det som mm. det så och då måste jag ju som sett om, jag inte, om det är inte som karaktärerna som driver narrativet så då måste ju narrativet bli det som händer och det som händer i större delen av den här filmen att Fitto ligger och skriker åt varandra i diken på finska eller så sitter de mm. uh, typ i någon potta och att mm. liksom det är inte så häftigt som det låter inte i vitt över tre timmar i sträck fuck that date night vitt. Mm. <laughs> Så. Mm. Ja. Ja. ja. Alltså det, det som jag tänkte då öppna det där som för att kritisera lite den här som skulle skulle försöka lägga in just den här djupare ja. meningen i i Prousts skär försöka porträttera de härilla soldaterna. Jag du skulle försöka men. svänga det till den och AI:n. Ja. Nej. <laughs> ja. Nej. Men alltså om om vi ska göra alltså inte en koppling till dem. Mm -hmm. Men eh, som en parentes. Tyvärr, det här, det här är jättesmåaktigt av mig. Men, men jag, jag applåderar lite inboards när <laughs> Robin Packalen's karaktär dog. Alltså det var han som tittade upp ur båten och, och bara skjuter. Yes. Och han var ju någon sångare sa. Jo. För ja. just, när jag, just när jag sa åt, åt, att vi sa sanna att hej att att var med någon, eller säkert var det med någon sån där popartist och sådär, mm. så sa jag ja exakt det, så frågade jag vem och så det var, eller, eller så frågade jag vem och sa hon giss så här, den där riktigt unga pojken som blev skjuten i huvudet och så som ja. Ja. så att, mm. ja, <laughs> ja. Men, men alltså vem ja. är han? Alltså, är han typ finlands någon idol? Men, men... Typ då? nej, han är väl nog en helt sån där själv <laughs> lärd så att säga. någon alltså sån här lite popsångare som nu blev, blev känd där i de tidiga, tidiga tonåren. Finlands Justin Bieber har väl någon sagt. Uh, Okej. Okay. Mm. Uh, my yeah. loss, I guess. Ja, alltså det. Ja, ja. Men alltså det var jättesmåaktigt av mig. Men vad jag ville komma till så var den här scenen där Dido är i reträtt. Mm. Och de möter då den här ena officeraren som i princip då skjuter en av de här soldaterna som retirerar. Mm. Och som egentligen bara står där och skriker att nu, att, liksom att strid, strid, spring tillbaka. Mm. så som att ingen, ingen går härifrån. Får du nu flashbacks så... till din egen militärträning? Ja, precis. <laughs> ja. Ja. Men, men, men alltså den där om man talar om den där skillnaden i, i syn på den där situationen. Att mm. du hade i princip då de här mannarna som på ett sätt insåg att okej, okay, det här så att säga, det, det, det här kommer inte att funka. Mm. Uh, och, och så att säga, och, och finner sig i det här, i den här situationen, mm. okej, okay, att vi måste dra oss tillbaka. Och, ja. och så har du en som i princip då vad man fick bilden av, av hur, hur ren och fin <laughs> klädd han var, mm. att han, den här officeraren hade egentligen aldrig sett den, den, där, den där fronten. hade väl inte varit där, det var kanske det närmaste han var uh, no, alltså, just då. Alltså, problemet var, nu kan det hända en minsthälld men liksom mm. bara den sådär historiskt av all som jag läst. Så ja. om det på något vis var någon som senare försökte ursäkta, det blev som det blev för liksom det här slutkärda av finska fortsättningskriget. Vissa argumenterar att hela mm. fortsättningskriget men i alla fall kan man vara de flesta överens om att slutet av fortsättningskriget var en total katastrof, så där yeah. administrativt, av Finland. Mm. Um, för det fanns ju någon point när de borde, borde ha sett att okej okay, liksom, vi, vi kan inte liksom släcka den här brasan med bensin så kanske bäst vi slutar um, yeah. nu. Men alltså grejen var, som jag förstod uh, var att Uh, det hade egentligen gått så bra för Finland i fortsättningskriget. Mm. Igen, därför att Ryssland kunde riktigt fokusera på Finland tills de mm. faktiskt kunde fokusera på Finland. Men sen när då mm. faktiskt kom en mess, så jag menar, de bara sopar ju när finnarna. Mm. Mm. Och att problemet var väl det att liksom de kunde inte förstå de här som var vana vid att men vi pösar hit och sen kommer ryssarna och ryssarna bara i princip Sänder in några tattare. och sen så skjuter vi dem. Mm. Och sen kanske det dör några. Men att annars så bara håll, i värsta fall håller vi ställningarna. Men nu så kom de ju. Och det var ju just det här att björnen kom och trampade fram. Och liksom finn mm. kunde liksom göra någonting annat än dö eller fly. Och de som yeah. valde att fly så dog inte. Så att. Mm så när de kom där så gick jag det så här att avväsa vända well, de mådde om de här och de var ju som att håll ställningarna under dem så fanns de här som var lite mer ambitiösa och de var ju som pusha och sen var var de mm. som under det så fattade men det är ju helt säkert och håll ställningarna fine och sen ja. under dem så fanns liksom som man skapade det där till exempel Kareloa och Oskel och de här ja. personerna var. Då. So, mm. Och de visste ja, jag men David det går inte för att ja. liksom här kommer björnar eller shit står liksom fucking mm -hmm. pansarvagnar liksom, yeah. Needs to go. Pansarvagnar now. och flygplan liksom ja. Så so, jag menar alltså so, the shit had literally hit the fan så det var ju som ingen point. Um, men alltså problemet var ju där att det var ju den här och att säga vad de fick rapporterna om det. Så att jag tror mm. inte var det att den officären där inte hade sett action eller varit med, utan Jag tror bara det där att han hade sina order och de som hade sina order som hade sina order. Mm. Och den blev alltid som att det här kan inte stämma. Att vara ut och slåss nu var inte som liksom sådana fitter mm. ja. Så att ja. ja. Men å andra sidan, det. det sådant ledarskola mm. väl sådant smörjan har att Han blev ju nog över han. Ja, men jag tänkte att den där, så att säga, den, den scenen som tolkar jag som, som där det fanns den där, just det där kanske en vägran att att kanske se se realiteterna. Men just som du sa, att det, det var ju säkert en till följd av hur hur det där Kommandokedjan som var uppbyggd. Mm. Och, och, liksom, och hur den funkar, och hur mycket som sen kanske att, att för vissa så var det prestige kanske fråga också. Med. Ja, jo, jo no, men alltså, det fanns alltså, det var väl därför som just den här Werner Linnas bok väckt så mycket kontrovers. Därför att mm. vissa menar ju på något vis att äm, den här boken så förlöjliga Finlands insats eller Finlands offer i kriget. Yeah. Att, um, att det här sättet som jag beskrev det så var att Finlands soldater var inte alls heroiska utan <coughs> de var i princip bara tvingade fast de inte alls skulle vilja vara där. Medan det fanns ju definitiv makter som ska vilja att ideologin var att självklart så vilja varenda finsk soldat fortsätta strida till döden. Mm. för Det är i alla fall det man sa ja. att alla föräldralösa barn och sen ensamma mödrar som mm. lämnar kvar. Um, och mm. att vi är ju en nation som har växt upp i skuggan av stora krigsförluster. Och jag tror inte vi har personer som lever idag som inte haft mor och far, föräldrar. Jag har haft i alla fall um, morföräldrar och där släkt som liksom har, har gjort haft förluster i krig och liksom dött och liksom skadats et etc. Så att ja. det känns som man får som en ganska dålig smak i munnen av att säga att ja, men alltså, inte visste vi, visst vad vi höll på med. Det var någon idiot mm. i Helsingfors som sa, att nu ska vi väl fara och kriga oss. nu måste ja, okay, vi? Ja. Okej. Det är ju nog mycket lättare att säga att för, för fosterlandet sak så får vi rakrygga det mm. och med en rejs som sig i fickan i fronten, visar de ryssarna, så säljer mm. våra skinn ut. Och det gjorde mm. vi. Det sa han. Det gjorde vi. Um, och vill folk hålla ja. fram då krigsstatistik om hur många ryssar som dog, och hur många finnar som dog, så att okej, okay, imponerande statistik, I guess. Men vad spelar det för roll när du har barn som aldrig får se sin far med? Eller vad spelar det för mm. roll när det släktar som för övrigt alltid är splittrade? Att man måste ju, ja, jag väljer ju att ta den här vägen att liksom jag inser vad kriget betyder men det är som samma sak som att om en buss som far helt ur kontroll och köra över den här grupp med turister och dödar flera. så att mm. inte alltså Det är ju fel att säga att det här är bara en saker som inte betyder någonting. Men, mm. för det gör det ju. Men inte vet jag om det är detsamma som att säga att det här, de var heroiska alla som stod där. Att vilka hjältar som dog under bussens framtumlande färd. Att i något sätt måste man ju bara välja ärlig och säga att det här var en skitsak som hände. Och att det var inte så bra mm. övervägt. Och att det gick inte som de hade tänkt. Och kanske de borde agera bättre. Men Precis. Mm. Och nu vet jag att någon kommer att bli jätteillavise för att jämföra med en buss som har tappat kontroll. Men liksom att... Mm. De är vitt liksom, det är sent på natten när jag har en råd med så många analogier. Och om någon hade gett mig 20 miljoner euro ska jag säkert kunna skriva någonting bättre. Um. Men det här var ju nu för att göra en sån valhänt Åsterbrygga att no, men det var ju den mest påkostade finska filmen någonsin. Mm. Ja, uh, ända, ända tills det snart kommer ut med filmen om hur Finland vann VM-guld år 1995. Men det kan ju inte dyra än den här. Eller försöker försök det vara rustig nu? Ja. Hade vi, vi inte sett trailern där finns vi, till och med vita, en vit häst. En enkliiterin enhörning enkliiterin uh, ja det blir säkert jättebra och jag hoppas jag får se den och dess sen uh, så eller inte nä så jag älskad liksom i sin mig för att jag, jag kan inte tänka mig någon film jag absolut inte skulle vilja se <laughs> liksom att jag jag hockar att så nah, fuck mig me. Men ja, inte jag. kanske mm. de filmade en väldigt mörk och kanske man ska förkroppsliga hur det är att vara ett proffslag i hockey. Och så att man har dålig lighting där. Och, mm. Ja, så. Ja. Lyckspukar. Det, ja. ja. det. Mm. Det, liksom, det, det var deras fortsättningskrig. <laughs> ja... <laughs> Om ni tycker jag är dålig på analogi Ja, mm. ja men men... Jag gör det alltid för sämre Jo no. Men sju miljoner euro uh, det... det känns mm. inte som en stor budget Men det är ju Finland och... alltså jämfört, jämfört med den stora stora världen Där ute så, så är det ju En, en, en myggas Myggas i havet, Som någon skulle säga Men Nikolaj så vulgärt Vad ja, är det Uh, att, förlåt att han, han blir så där när han talar om Finnskakrigen. Ah. Mm. Uh, um, ja, passionerad kan man säga. Jo, ja. svår som en borstbindare. Mm. Uh, men uh, jag vet inte. Uh, jag tror ju eller, som jag som jag sa förra veckan i mm så var det ju där att så gjorde jag väl något sån här lite halvironiskt att de spendera hela Finlands hundraårsbudget nu på att göra den här filmen för att ja. vi kommer ju inte att göra så mycket nu när den här hundrade-självständighetsdagen anstundar. Men mm. äh, känns det ju som att vi har med pengar än 20 miljoner euro. Så som jag förstod så måste de ju nog jaga lite pengar för att få ihop den här filmen. Det, det måste det ju. Inte för det, så det här bara. Sen, Sen. Och så, så mm. alltså, jag, nu vet jag inte hur bra den här filmen har gjort ifrån sig utomlands. Alltså, som vi, jag förstod så debuterar den, uh, ja, vad var den, i Inte i tysk i Tallinn tror jag det var uh, på någon filmfestival uh, nu i slutet av november um, okay. och jag vet att um, den hade klippt nära en aning för den internationella versionen Jo, uh, precis uh, um, Inte ännu så mycket men typ 45 minuter -ish. och sen så förstår jag att de skulle göra någon tv version de skulle dela upp den i Uh, fem, sex delar eller någonting sånt uh, mm. jag antar att det är för lång film och att jag som alltid annars talar för att jag vägrar att se en film under två timmar och att ju längre desto bättre egentligen mm. så var den här filmen för lång uh, ja <tryck> att, ja men Uh, jag, jag minns jag började säga i någon eftersom den här filmen börjar komma ut i oktober. Och de har mm. visat typ att varenda var man har kollat på filmkino så har de har som typ så där 8-10 föreställningar per dag. Vilka jag tycker mm. med som aning över ambitiöst och när, någon, när det som står överallt att jag är den mest filmen i Finland 2017 och att så här vi kan känna in så känns det som att jag är, så... mm. men är det så är det så på riktigt wow, oj vad många som har sett den för man, är att, när man vet som att vilken film skulle vi vara med om du visar den varenda dag dygnet runt satan ja. plus att för att vi liksom den här ponnyn i målen. ja men Vitto 15 och 30. på riktigt mm. Mm. alltså ja alltså, alltså jag, jag tror mm. att jag tror liksom alla finska kulturmänniskor har något fel i huvud. för det är som att om den här filmen ska kosta 10 euro så då mm. börjar som att mm, nej nu börjar vi ungefär ta alla rätta mm. siffror men vi, vi gick ju dit och såg den och, och, och som biograf, så vi satt i den här största salen i Björn och den var helt full. Ja. Det fanns som typ ja. ett, ett enda ledigt säte. Mm. Så så sa jag, really? Att jag satt ju där liksom med min som svenska snarlhäte här 15,30 och söte. Plus så måste betala dubbelt för ni vet. Mm. Men Uh, inte för att jag var så fet att jag tog två säten, utan för att jag tog möjligen vänta lite men men ser du, bara, bara för att hon är bara för att hon är uppblåsbar, så betyder det inte att hon är billig i drift nej det är sant det är sant uh, men, ja, men jag var som för det första var jag hältp som jag ville använda ordet chockar men liksom, förvånad, ja. Häpen överraskad. Rent av. Att mm. liksom, så här många fittor har inte sett den här filmen än. Jag vet att jag går en av fittorna mm. som inte har sett filmen än, men really? För jag var, jag var som väldigt nyfiken men hur ser det ut de andra föreställningarna? Var det för att det var kväll, ja. och det var i princip huvudtid på dagen och just var det just varit julöppning så att varenda ball mm. var inte och hans moster var på stan just då eller what? Ja. Men det kändes som att antingen var ett otroligt sammanträffande och min mm. kritik till Uh, alla de extra insatta förresten är väldigt giltig och, uh, och värderad, korrekt uh, eller så är det här en så awesome film att den definitivt är värd 15 och 30 och inte alls dumt och säpe och liksom dåligt prisat och helt såja dumt som efterblivet av fuck you och finken och fuck you och, och etc um, yeah. men mm, I don't know Mm. Kanske gavar alla andra föreställningar tomma. Det eller typ 50-10 personer. Eller... Ja. Någonting sånt. Kanske är det billigare än ja. alla andra där än just då jag var. Kanske sitter jag bara och har angst i onödan. Kanske är jag bara Ari. Jag tror det var för jag får inte ha om Finland-filmen heller. Mm. Som för övrigt vars, eh, vars eh, soundtrack för övrigt gjordes av. Samma kille som gjorde soundtracket till det här. Passe ja. Kan nämnas. Jag mm. tyckte, det var, jag tyckte ja. det var en kul att han, ja. han har dessutom gjort äh, lite musik för Penny Dreadful. Mm, det, det, det. det är värre i faktiskt. Det. Ja, alltså ja. Uh, jag hade inte. Ja, jag skulle inte ha gissat det. Men kul, uh, cool, I guess. Ja, men jag okay. försöker ju tänka på musiken yeah. i den här filmen. Och att är det är någonting jag minns. Nej. Nah. Nah, men å andra sättet, sidan... Det, det nog väldigt in i det hela i så fall. Men å andra sidan... Um, mm. Jag har ju under åren kommit fram till en sån slutsats. Så att ju mindre man minns eller ju mindre man reagerar på musik i en film... Mm. desto mer passande är den förmodligen. Mm. Ja. Jag menar, ja, det finns ju det undantag som typ lärmotiven i någon tv-serie eller um, mm. som liksom någon så här uh, som är mer tematisk för karaktärer eller sådär som typ uh, Darth Vader eller liksom The Empire bryggan i Star Wars eller någonting. Men ja. Mm. Men överlag så att om du har en film som har bra musik så ska det flyta in i filmen. Du ska egentligen reagera över att du tyckte att musiken som spelar ljusna koskelar dog var fantastisk. Då är det, ja, men där det är förmodligen att antingen så är det dålig musik, att den står ut för mycket, att den tar så för mycket eget rum. Eller så är det liksom så att man misslyckats när man är ära. Så att någon skärd att det är för mycket egentligen ska det flyta ihop sömlöst. Precis. Så nu lärde jag någonting nytt. Jag mm. alltså börjar komma närmare mina standarder. Som jag känner lite ja. höga. Upplås bara eller ej. Mm. Äh, mm. men, det är nog ja vad, ja vad vill vi med sig om den här filmen då? ja, ja. Jag vet alltså det, det är just det att jag funderar här över att vad vad skulle jag vilja föra fram om den egentligen? Och det det man ser att jag är ganska sådär, att, att, jag, att jag har sitt den. Det, det var det. Mm. Att och den lämnar mig in med där tycker jag, hemskt mycket material för, för stora diskussioner, An, annat än det väldigt opassande skämte att, att jag tyckte att mitt, mitt eget personliga fortsättningskrig var hur jag skulle klara av min blåsa den där filmen igen. Ja. Ah. Det, var, det var smärtsamt. Ja, du hade inte med något har uppblåsbart att se dig. Nej. Ja, men du har inte en ökad lust att få på räpövning nu då efter? Nej. Det räckte med den som var i början av sommaren. Okej. Okay. Uh, jag hade nog något kämpat om att bli fastbunden och Sådär, men kanske vi lämnar någonting till nästa gång. Um, ja. Uh, det känns ju som man har gnällt den här där om den här filmen. Uh, men någonting som jag tyckte var bra om den här filmen var uh, mm. med den här filmen. Korrekt preposition. Um, jag tyckte det var en ärlig film. Att mm. det som en sak som jag verkligen gillar med den här filmen var att för att jag har väl någon liten käpphäst med att folk alltid väljer att använda historia exakt som det passar dem mm. och att till exempel så hymla den här filmen alls med att nå finland brofistar ju Hitler ganska hårt ja. i ett visse historia um, sen tycker jag det var trevligt att de också gav lite rum åt kvinnor uh, under kriget i den här filmen. Inte liksom så mm -hmm. mycket men, liksom, men det var en fokus i filmen. Så att jag visste att det blev jävla hallå för kanske några månader sedan, ett halvår sedan om, uh, Vad hände nu den? den här? Det var ju någon sån här krigsfilm som kom, som fokuserar på vad det är en sån här landstidning i Normandie det någonting. Men det var någon jävla kripssyn som var tidigare år och så blev det något jävla hallå uh, från feministerna därför att det fanns några kvinnor representerade i filmen då. Ja, uh, yeah, du menar Dunkirk. Precis. Mm. Mm. Alltså, men det var inga kvinnor där. Mm. Så kan det fokusera på något? Men det är ju liksom så här som folk som har liksom mer ord för förstånd som förstånd. Uh, medvisas med att öppna munnen och dessutom hålla den öppen så länge det kommer ljud ur den. Men deras kontribution till internet antar jag. Men den här filmen så för det här kriget så var ju det påverkade ju ändå alla. Det var ju inte bara folk mm. som låg i Potteron utan det fanns ju en hel nation. Och att jag tyckte mm, att det var kul att det var inte bara de finska soldaterna som satt och sa fyndigheter och varann utan det var faktiskt kvinnor där och, och liksom massor och familjer mm. och liksom hur det relaterar dit. I min, I min mening kanske man ska kunna fokusera lite mer på det. Till exempel jag ska vara väldigt nyfiken på vad som hände i till exempel Helsingfors under där och det här eller vad som hände till exempel mm. på landsbygden vad som hände i Östabotten gud förbjuder vad som hände med jägarna i Vasatrakten eller någonting. Um, ja. Men jag vet att kanske det var inte bättre att hålla fokusen Uh, intakt och liksom är koncentrerad men det var nog jävla mycket tid man spenderade i pottar om med de här killarna den mm. andra grejen som jag tyckte och nu tänker jag kanske med på den här när den här filmen ändå går internationellt så yeah. och som jag skulle kunna tänka mig jag skulle kunna vara en rolig liten uh, så här sälnings, försäljningspunkt eller liksom något argument för det här fosterländska jag tyckte de fick med en del av den här finländska andan i den här filmen just den här lite mm -hmm. uh, förrådiga uh, kanske inte så otroligt uh, uh, jag säga, otroligt emotionella finska. att nåja, no, ja, no, mm. nu går vi då pojkar, att liksom just den här att i med liksom faran i vit ögat på något vis så håller man ändå den här liksom, ja. <laughs> och sen var det får bara vidare. Um, det fanns en sån här. Mm. Uh, jag tänker liksom till exempel bara rocka gick från går och tycker att jag går nu. Mm. Och man ser liksom den här sorgen och den här och avståndstagande på det från... Han och den här och liksom sådär. Men mm. jag menar, skulle det här vara en annan, skulle det här vara en amerikansk film? Så, så goodbye, my babys, my love you. Mm. Och sen så någon, någon otroligt vacker line med denna fina spela där. Tystnad, liksom på sätt och vis. Uh, jag tror det är väl liksom det här i liksom sådana här stunder när man känner det här finska svamodet komma krypande. Om man tycker att... Yeah. Nu är det ju trevligt ändå vi är en nation som förstår att hålla käften oftare än inte. Men någonting som man kanske uppskattar och som jag tänker kanske skulle kunna... För, för utlänningar tror jag kanske det är lite roligt. För att du har mm. de tysta finnarna eller liksom de äh, tillknäppta finnarna eller någonting. För oss tror jag det är med lite sådär att ja men sådär är vi ju. Äh, Precis. Ja, det tyckte jag var kul. Um, sen så liksom all min kritik till trots så var det ju en kompetent film som skildrar krig mm. men det är sagt, jag menar vi ska kalla det här en krigsfilm uh, för det kändes ju kanske som något mellanting mellan en krigsfilm och en dokumentär nästan um, yeah. bara kanske det inte var som så otroligt djup fakta vad så är det då um, mm. jag vet inte alltså jag det är, det är väl en sån här film nu då. Uh, Våga inte säga ett För att liksom, I'll come there and I'll take your ass. Uh, att ja, ja det är en sån här film där man säger att liksom vad Finland kan och mm. vad, man, vad man är imponerad liksom hur långt Finland har kommit. Men sen ändå på något vis lite värmodigt säger vad, mycket, vad långt vi har kvar att gå på sätt och vis. Uh, ja, att, precis. Mm. Ja, så att jag tror, jag tror det här är en sån här film man ser exakt en gång. Vad man ser den. Och mm. Kanske om man är på ett sånt humör så kan man nog gå ut ur biografen och tänka. Nå, men, det här var tre timmar nu av. Mer eller mindre fosterländskt. Whatever the fuck. Mm. Uh, kanske sen. Vad blir det då? Uh, 25-20 år. Så kanske någon gör den fjärde versionen av den här jävla filmen. Med ja. Så, med det som är aktuellt då, jag antar Laser Grunge. Mm. Kanske Beatniks kommer tillbaka och slå på trummor i foten ja. Jag Men eller rocka. Minulla on pokka. Ja, <laughs> oh, oh, yeah. Nej, uh, oh. Men um, inte jag. som att om de mm. ville göra en film i Finlands hundraårsgräk, kunde de kunna göra någonting som hände kring 1917. Då? Aj, ja, vi hade mm. egentligen krig då, men. men vi, vad var det där kriget när vi faktiskt, Finländerna, tog vapen mot Ryssland? Aj, ja, okej, okay, men vi gör väl om det då? <laughs> Vägnerlinna. Mm. Jättebra film. Trä tummar upp. Ja. Hur gör du det? Jag har bara två tummar. Det, det, det är en fråga för, för uh, evigheten. Aha. Mm, ja, no. du är nog fosterländsk om du trä tummar upp. Ja, men. <laughs> uh, Nikolajs fosterländsk heti, trots. Sa. Skulle du rekommendera att folk går och ser den här filmen, Nikolaj? Uh, ja. Faktiskt. Uh, ja, alltså, nu no, no ska vi se att den kan vara helt värd att se. Men behöver den specifikt ses på bio? Uh, inte vet jag nu. Jag tror det här är en film som inte skulle make nonsens att se någon annanstans än på bio. Okej, okay. jag tycker igen att den liksom... Nej, för jag tänker bara att liksom det, här, det här är någon sån där film Som någon liksom historia lärare skulle tänka Men det här skulle nog vara bra att visa åt ungarna och jag tänker tillbaka till mitt eget 90-tal Man sitter i något i klassrum och ser någon superliten Såhär eyestrain-tv Försöker se någon svartvit film då Där folk skriver, mm -hmm. förut och skriker, far inte skriker åt varandra Jag tänker att folk och sitter och säger det här då och jag tänker som att fuck. Kan ni typ bara räkna differential eller nåt? Um, no, jag ska för min del bara rekommendera den här filmen åt finlandssvenskar. Förmodligen finlandssvenskar som nylänningar och som bor lite närmare uh, Helsingfors trakten. Oh, låt mig gissa varför. No. För, för det är de som har pengar för att betala för biljetterna. Ah, Nej, du är så rasistisk, Nikolaj. Nej, jag skulle ta det av en helt annan, annan mm. anledning. Ja, nu berättar du då. Jo, därför att de skulle säkert identifiera mig äh, starkt med karaktärerna och kanske om det finns någon huvudkaraktär där. Och de skulle vara de enda som skulle gå ut ur biografen och säga Ja, men jag tyckte om den där karaktären. Jag tyckte att han riktigt rockade. Spoiler, spoiler, boning Spoiler, spoiler, boning Spoiler, spoiler, boning Nu är det slut!